Двадцять Кімната, в якій я прочумився, видалася знайомою. Вікна були зачинені, і крізь ставні сіялась денна ясність. Чиясь постать стояла поряд із ліжком, дивлячись на мене. Марина. Ласкаво просимо до світу живих. Я ревком сів на ліжку. В очах одразу потьмарилося, і здалося, що крижані скалки свердлять мені мозок. Марина підтримала мене, доки повільно стихав біль. Тихенько, прошепотіла вона, як я дістався сюди. Хтось привіз тебе на світанку в кареті і не сказав, хто він. Кларет. пробурмотів я, а в пам'яті уривки починали складатися в одна ціла. Це кларет витяг мене з тунелів і знову привіз до сторонця в сар'є. Я зрозумів, що завдячую йому життям. Ти мене до смерті налякав. Де ти був? Я цілу ніч чекала на тебе. Ніколи в житті більш не роби, так чуєш мене? Мені боліло все тіло. Заболіло навіть від кивка. Я знову ліг. Марина піднесла мені до губ склянку прохолодної води. Я випив одним духом. Хочеш іще? Я заплющив очі і почув, як вона знову наливає в склянку. А що, Херман? Запитав я. У себе в кабінеті. Дуже хвилювався за тебе. Я сказав йому, що ти щось недобре з'їв. І він повірив? «Мій батько вірить усьому, що я кажу», – мовила Марина без лукавства. Вона простягнула мені склянку. «А що він робить цілими годинами у своїй студії, якщо вже не малює?» Марина взяла мене за зап'ястоку і поміряла пульс. «Мій батько – митець», – сказала тоді. «Митці живуть у майбутньому або ж у минулому, а в теперішньому – ніколи. Херман живе з погадами. Це все, що у нього є». «У нього є ти». Я найкращий його спогад, – відповіла вона, дивлячись мені в очі. Я принесла тобі трохи поїсти, ти маєш відновити сили. Я заперечливо махнув рукою, мені нудило від самої думки про їжу. Марина поклала мені руку на потилицю і підтримала голову, поки я знову напився. Холодна чиста вода смакувала божественно. Котра година? Полодень. Ти проспав майже вісім годин. Вона поклала руку мені на чоло і потримала кілька секунд. «Принаймні, в тебе вже немає гарячки?» Я розплющив очі і всміхнувся. Марина дивилася на мене серйозно і здавалася блідою. «Ти, Мару, розмовляв у вісні?» «І що ж я казав?» «Дурниці всякі!» Я підніс руку до горла. Мені там боліло. «Не чіпай!» – сказала Марина, відводячи мою руку. «У тебе добряча рана на шиї і порізи на плечах і спині. Хто це зробив тобі? Цього я не знаю. Марина неспокійно зітхнула. Я мало не вмерла від страху за тебе. Не знала, що й робити. Пішла до телефонної будки подзвонити Флоріанові, але в барі сказала, ніби ти щойно телефонував йому, і інспектор пішов з дому, не сказавши куди. Я знову подзвонила назадовго до світанку, та він іще не повернувся. Флоріан мертвий. І я помітив, що голос затримтів, коли я вимовив ім'я нещасного інспектора. «Вчора пізно ввечері я ще раз пішов на цвинтар», – повів я. «Ти божевільний», – перервала мене Марина. Мабуть, вона мала рацію. Мовчки простягла мені третю склянку води. Я вихилив її до останньої краплі. А потім повільно розповів усе, що сталося попередньої ночі. Коли скінчив оповідь, Марина лише мовчки подивилася на мене. Мені здалося, що її, непокоїть щось іще, Щось ніяк не пов'язане з усім розказаним. Вона наполягла, аби я з'їв принесена, був голодний я чи ні. Принесла булку і шоколад і не спускала з мене очей, доки я не ввіпхав в себе майже півплитки та булку завбільшки з таксі. Підживлена цукром кров, занутрувала і незабаром відчув, що оживаю. «Поки ти спав, я теж гралася у слідчого», – сказала Марина, вказуючи на столик, де лежав товстий том, оправлений у шкіру. На корінці я прочитав назву. «Ти цікавишся ентомологією? «Комахами», – пояснила Марина. «Я знайшла нашого приятеля, чорного метелка». «Тойфіль». «Миле створіння, мешкає в тунелях та підвалах, уникаючи світла. Життєвий цикл становить 14 днів. Перед смертю заривається в сміття, а за три дні до нього народжується нова лічинка». «Тобто відроджується?» «Можна сказати і так». «А харчується чим?» – запитав я. «У тунелях немає ні квітів, ні полку. «Власні ж лічинки і поїдає», – пояснила Марина. «У цій книжці все знайдеш. Зразкове життя комах, братів наших двоюрідних». Марина підійшла до вікна і розсунула завіски. Сонце затопило кімнату, але вона залишилася в задумі біля вікна. «Я майже чув, як крутяться коліщатка в її гмозкові». Який був смисл нападати на тебе, щоб забрати альбом зі світлинами, аби потім викинути його? Очевидно, той, хто напав, чогось шукав у цьому альбомі. Та хай там як, цього в альбомі вже не було. Закінчила думку Марина. Доктор Шеллі, сказав я, раптом згадавши. Марина незрозуміло подивилась на мене. Коли ми ходили до нього, то показали йому фото, на якому він у своїй консультації, сказав я. І він залишив його собі. Це ще не все. Коли ми виходили, я помітив, як він кинув його у вогонь. Навіщо Шеллі знищувати цю світлину? Можливо, на ній було дещо, чого, на його думку, ніхто більше не мав побачити, виснував я, зіскачуючи з ліжка. І куди ти зібрався? До Луїса Кларета, відказав я. Саме він знає суть усієї цієї справи. Ти не вийдеш із цього дому протягом доби. — заперечила Марина. — Інспектор Флоріан життя віддав, аби ти зміг утекти. — За добу те, що ховається в цих тунелях, вже прийде по нас, якщо ми не зробимо чогось, щоб зупинити його, — сказав я. — А на нашому сумлінні пам'ять про Флоріана, який заслуговує, аби була встановлена справедливість. — Шелі казав, що сумління для смерті мало важить, — нагадала Марина. — Мабуть, він мав рацію. — Мабуть, — погодився я але для нас так і важить. Коли ми підійшли до Равалу, вулиці були вкриті туманом, підсвітленим вогниками, напіврозвалених будинків та злидених шинків. Позаду лишилося привітне вирування люду на рамблас, і ми занурились у наймізерніші нетри цілого міста. Ані сліду туристів чи цікавих. Погляди скоса слідкували за нами зі смердючих під'їздів та вікон, прорізаних у фасадах, що вже осупалися на чеглини. Бідгумін телевізорів та радіоприймачів лунав у цих ущелинах бідності, ніколи не сягаючих понад дахи. Голос Равалу ніколи не доходить до неба. Невдовзі поміж будинками, вкритими багатолітнім брудом, показався темний величний обрис руїн Великого Королівського театру. Його шпиль увінчувала ніби флюгер фігура метелика з чорними крильцями. Ми зупинилися, споглядаючи це фантастичне видіння. Найбожевільніша будівля, зведена в Барселоні, вже розпадалася, наче труп у болоті. Марина вказала рукою на освітлені вікна на третьому поверсі прибудови до театру. Я впізнав вхід до стайні. Це було кларетове житло. Ми попрямували до під'їзду. Усередині на сходах ще й досі стояли калюжі від нічної зливи напередодні. Ми почали підніматися по стертих темних сходинках. «А якщо він не захоче розмовляти з нами?» Стурбовано запитала Марина. «Можливо, він чекає на нас?» Знайшовся я. Дійшовши до другого поверху, я помітив, що Марина дихає важко. Я пристав і побачив, що її обличчя поблідло. «Тобі не добре?» «Я трохи втомлена», – відповіла вона з усмішкою, яка мене не переконала. «Ти йдеш занадто швидко для мене». Я взяв її за руку і сходинка за сходинкою допоміг піднятися на третій поверх. Перед дверима кларета ми зупинилися. Марина дихала глибоко, і її груди здригалися при цьому. «Зі мною все добре, правда?» – мовила вона, вгадавши мої побоювання. «Ну ж, бо, дзвони. Сподіваюсь, ти ж мене не на екскурсію сюди привів?» Я постукав у двері. Вони були старі, з міцною, товстою, наче мур деревини. Я постукав ще раз. З того боку почулися кроки. Двері розчинилися, і у них поставло Лоїс скларет людина, що врятувала мені життя. «Проходьте!» – тільки й сказав він, повернувся і пішов у глиб помешкання. Ми зачинили за собою двері. Квартира була темна і холодна. Зі стелі звисала облуплена фарба, наче шкіра плазуна. У патронах без лампочок павуки звили собі гнізда. Мозаїчні кахлі на підлозі потріскалися. «Сюди!» – донісся голос кларета з глибини. Ми пройшли за ним до зали, ледве освітленої полум'ям жаровні. Кларет сидів перед нею, мовчки дивлячись на мерехтливе полом'я приску. На стінах були розвішені старі портрети, люди і обличчя з інших епох. Він підвів на нас погляд. У нього були світлі і проникливі очі, сріблясте волосся і пергаментна шкіра. Час помережив його обличчя десятками ліній, та попри немолодий вік він випромінював силу, який би позаздрили багато молодших на 30 літ чоловіків. Герой-коханець із водовіллю, якого зістарило сонце, але він зберіг гідність та стиль. Я не мав змоги подякувати вам за порятунок мого життя. Це не мені треба дякувати. Як ви мене знайшли? Інспектор Флоріан розповів нам про вас. Виправдала мене Марина. Він розказав, що ви і доктор Шеллі були єдиними людьми, які до останньої миті були поряд з Михайлом Колвиником та Євою Іриновою. Сказав, що ви ніколи не покидали їх. Як ви познайомилися з Михайлом Колвеником?» На губах кларети з'явилася легка посмішка. «Пан Колвеник з'явився у цьому місці під час найміцнішого морозу в цьому столітті», – повів він. «Самотній, голодний і геть змерзлий, він сховався в під'їзді одного старовинного будинку, щоб там провести ніч. Мав лише кілька монет, за які міг би купити трохи хліба або гарячої кави і все. Поки він розважав, що робити, виявив, що в під'їзді був хтось ще. Дитина, не більше як п'яти років, одягнена в лахміття. Хлопчик-жибрак, що забіг укритися від холоду, так само, як і він. Вони говорили різними мовами, тож на силу розумілися. Але Колвенек усміхнувся йому і дав свої гроші, жестами показуючи купити їжі. Малий, ледве повіривши, тому, що відбувалося, Побіг купити буханець хліба в булочній, відкритий цілу ніч неподалік від Королівської площі. Повернувшись до під'їзду, аби розділити хліби з незнайомцем, він побачив, що того забирає поліція. У дірязі співкамерники жорстоко відлупцювали його. Усі дні, що Колвеник перебував у тюремному шпиталі, хлопець очікував під дверима, наче собака свого хазяїна. Коли Колвеник за два тижні вийшов на волю, він куляв. Малий лишився з ним, підтримуючи його. Він став його провідником і поклявся ніколи не покидати цього чоловіка, що найгіршої ночі в його житті поділився з ним усім, що тільки мав. Тим хлопцем був я. Кларет підвівся, зробивши знак іти за ним по вузькому коридору до якихось дверей. Там він дістав ключ і відімкнув. З того боку були такі ж самі двері, а між ума маленька комірка. Щоб було видно в тих сутінках, кларет запалив свічку. Іншим ключем відімкнув другі двері. Струмінь повітря увірвався в коридорчик, аж зашипіло полам'я свічки. Я відчув, як Марина стисла мою руку. Підійшовши до других дверей, ми зупинились. Нашим очам відкрилося казкове видовище – зал Великого Королівського театру. Яруси здіймалися до величезного склепіння – Оксамитні завіси ложко лихалися в повітрі. Величезні кришталеві люстри над партером безмежним і порожнім очікували на електричне під'єднання, якого так і не сталося. Ми стояли в одному з бокових входів на сцену. Над нами здіймались у височинь колосники цілий всесвіт завіс, рештувань, блоків та містків, що губилися під стелею. «Сюди!» – вказав кларет, ведучи нас за собою. Ми пройшли через сцену. В оркестровій ямі спали різні інструменти. На подіумі дириганта, на піпітрі розкрита на першій сторінці партитура, була затягнута повутінням. За ямою килим великого центрального проходу партеру простягся дорогою в нікуди. Кларет підійшов до якихось освітлених дверей і зробив знак зупинитися біля входу. Ми з Мариною перезирнулися. Двері вели до акторської вбиральні. З металевих вишаків звісали сотні розкішних костюмів. Одна стіна була вкрита дзеркалами зі світильниками. Другу займали десятки старих портретів жінки невимовної краси. Єва Іринова, чаклунка сцени. Жінка, для якої Михайло Колвеник наказав збудувати це святилище. І тоді я побачив її. Дама в чорному мовчки дивилася в дзеркало. Лице її було затягнуте вуаллю. Почувши наші кроки, вона повільно обернулась і кивнула. І тільки тоді кларет дозволив нам увійти. Ми не близилися до неї, як підходить до з'яви із сумішу страху і захвату. За кілька метрів спинилися. Кларет і далі стояв на порозі, спостерігаючи. Жінка знову обернулась до дзеркала, роздивляючись своє відображення. Раптом із безмежною вишуканістю вона підняла вуаль. Нечисленні неперегорілі лампочки відкрила нам у дзеркалі її обличчя, точніше те, що кислота від нього залишила. Оголені кістки і зморщену шкіру, безформні губи, ледве проріз поміж спотворених рис обличчя, очі, що вже не могли би плакати. Нескінченно довгу мить воно дозволило нам споглядати жах, який зазвичай приховувала вуаль. А потім із тою ж вишуканістю, з якою відкрила своє обличчя, своє теперішнє ство, знов закрила його і вказала нам сісти. Запала тривала мовчанка. Єва Іринова простягла руку до обличчя Марини і погладила його, торкнувши щік, губ, шиї, тремтливими і жагучими пальцями, читаючи її красу і досконалість. Марина сковтнула слину. Дама відвела руку, і я зміг побачити, як завуальну, Сяйнули її очі без повік, і аж тоді вона заговорила, оповідаючи нам історію, яку приховувала більше тридцяти років.